Бабуня стояла на причалі, притупуючи черевиком по дерев'яній поверхні. Маленький чоловічок, чия роль в огуляні приблизно відповідала ролі начальника порту, вже відчув на собі всю силу одного з її поглядів і помітно занепав духом. Не те, щоб вираз її обличчя викликав такі ж емоції, як видирання нігтів кліщами, але він прозоро натякав, що кліщі є реальною можливістю. «То, кажеш, вони відпливли до світанку?» – спитала вона. «Так», – відповів він. «Е-е, я ж не знав, що їм не можна». «Ти не помітив на борту маленької дівчинки?» «Тук-тук!» – «Тук -тук продовжував відстукувати черевик. «Ні, не... Ні, вибачте!» Начальник раптом просяяв. «Але ж це були зуни! Якщо дитина з ними, з нею нічого не станеться!» «Кажуть, зунам можна довіряти! Дуже шанують сімейне життя!» Бабуня обернулася до Гільти, яка тремтіла ніби розгублений метелик, і запитально звела брови. "Це так?" цвірінькнула Гільта. "У Зунів дуже добра репутація." "Хм," -м -м", промовила бабуня. Крутнувшись на підборах, вона покрокувала назад до центру міста. Начальник порту осів Ніби з-під його сорочки раптом висмикнули вішак. Житло Гільте розташувалося над помешканням торговця травами та позаду одубильної майстерні. І звідти відкривався чудовий краєвид на оголандські дахи. Гільта любила це житло, бо воно надавало приватність, яку завжди цінували, як вона це формулювала, найвибагливіші клієнти – що воліють робити свої особливі замовлення в атмосфері спокою, де незмінним гаслом є розсудливість. Бабуня дощевізк із майже неприхованою зневагою огледіла вітальню. Тут було таки забагато китиць, портьєр, астрологічних діаграм і чорних котів. Бабуня терпіти не могла котів. Вона принюхалася – «Це дубильна майстерня так смердить?» – осудливо спитала вона. «Ароматизатори», – відповіла Гільта, збираючи всю свою відвагу перед лицем бабуниного осуду. «Клієнти це полюбляють, це надає їм потрібного настрою. Сама знаєш, як воно буває». «Я завжди думала, що цілком поважну справу, Гільто». Можна вести і без різних там салонних вигадок, – сказала бабуня, сідаючи сіро розпочинаючи довгий та хитромудрий процес витягування шпильок зі свого капелюха. – В містах усе не так, – заперечила Гільта. – Мусиш рухатися много з часом. – Уявлення немає, навіщо це треба. Чайник поставлений – Бабуня потяглася через стіл і зняла оксамитове покривало з чарівної кулі. Кварцевої сфери розміром із її голову. «Ніколи не міла поратися з цими треклятими кремнієвими штуками», – заявила вона. «За часів моєї юності досить було миски з водою і краплі чорнила. Погляньмо». Вона втупилася в мінливу серцевину кулі, намагаючись із її допомогою сконцентруватися на розташуванні еск. З чарівними кристалами нелегко було мати справу і в кращі часи, а якщо в них довго вдивлятися, то єдиною річчю, яку ви зможете передбачити абсолютно точно, буде ваша жорстока мігрень. Бабуня не довіряла їм бо вважала, що все це має присмак чарівництва. Їй завжди видавалося, що ці мерзенні штукенції можуть висмокнати ваш розум, як того равлика з мушлі. «Ця холера вся в іскрах!» – пробурчала вона, дихаючи на кулю і протираючи її рукавом. Гільда поглянула за її плеча. «Це не іскри!» Це щось означає? повільно вимовила вона. І що саме? Не впевнена. Можна я спробую? Куля до мене звикла. Гільта зіпхнула з сусіднього стільця кота і, нахилившись, стала вдивлятися в блискучі глибини. Хм, та будь ласка, сказала бабуня. Але ти там нічого не Чекайно, ну, щось проявляється. Звідси видно самі тільки іскри, наполягала бабуня. Все в маленьких срібних вогниках, і вони плавають, як у тих скляних кульках із несправжніми сніжинками. Насправді гарненько, чого? Так, але подивися за ними. Бабуня подивилася, і ось що вона побачила. Точка огляду була дуже високо, і перед нею лежала широченна, блакитнувата з такої відстані смуга долини, по якій п'яною змією звивалася велика ріка. На передньому плані кружляли срібні вогники, але це були, так би мовити, лише кілька сніжинок, що вибилися з гігантського смерчу вогнів. Цей смерч обертався повільно, неначе був кволий від старості та ще й зазнав обширну інфаркту від передозування снігу. Його коловерть спускалася вниз до оповитого серпанком пейзажу. Примружившись, бабуня ледь розгледіла на поверхні ріки кілька цяточок. Раз у раз повільний рух коловерті зі світляного пилу Коротко пронизувало щось на кшталт блискавки. Бабуня зморгнула і підняла погляд. Кімната видалася їй надзвичайно темною. «Дивна погода», – сказала вона, не вигадавши нічого кращого. Навіть із заплющеними очима вона продовжувала бачити танок світляного пилу. «Не думаю, що справа в погоді». – заперечила Гільта. – Я навіть не думаю, що це можуть бачити звичайні люди, хоча куля цей показує. – Гадаю, це чари, які конденсуються з повітря. – У посох? – А вже ж, так і працюють посохи чарівників. Це ніби перегін чарів. Бабуня наважилася ще раз позирнути на кулю. «Веск», – обережно уточнила вона. «Так. Схоже, чарів там помно. Так. Бабуня уже не вперше пошкодувала, що допуття не знається на методах чарівників. Їй уявилося, як еск заповнюють чари, аж доки від цього не розпухають усі її тканини й пори. А тоді все починає сочитися назовні, спершу маленькими цівочками, але врешті-решту творюючи надпотужний розряд окультної енергії. Це могло обернутися будь-яким лихом. А що б йому, вилаялася вона, ніколи цей посох мені не подобався. Принаймні вони прямують у напрямку академії сказала Гільта. «Там з'ясують, що робити». «Хто знає. Як, гадаєш, скільки вони вже пропливли?» «Миль зо двадцять. Ці баржі зазвичай йдуть не швидше за пішохода. Зуни нікуди не квапляться». «Добре». Бабуня, рішуче стиснувши вуста, підвелася, взяла капелюха і підняла мішка з пожитками. «Думаю, я ходжу швидше за баржу. Річка вся звивиста, я можу йти по прямій. «Ти хочеш йти за нею?» – нажахано вигукнула Гільта. «Але ж там кругом ліс і дикі звірі». «Ну і чудово, повернення до цивілізації піде мені на користь». «Я потрібна, Еск. Цей посох її підкор'є». «Я попереджала, але хіба хто послухав?» «Що, справді ніхто?» – спитала Гільта, безуспішно намагаючись утямити, що ж бабуня мала на увазі під поверненням до цивілізації. «Ніхто!» – холодно відповіла бабуня. Його звали Амшат Бхалзун. Він жив на баржі з трьома своїми дружинами і трьома дітьми. Він був брехуном. Що завжди дійсно дратувало всіх ворогів племені Зунів, то це навіть не їхня чесність, сама по собі абсолютна до сказу, але їхня цілковита прямота у спілкуванні. Зуни ніколи не чули про ефемізми, і якби в них виник хоч один, не знали б, що з ним робити хіба що, напевне, назвали б його чудовим способом ввічливо наговорити Гедоти. Безкомпромісна відданість Зуні в істині, схоже, була не приписом якого-небудь Бога, як воно трапляється зазвичай, а мала генетичне підґрунтя. Пересічний Зун був здатний брехати не більше, ніж дихати під водою. Фактично, сама ідея брехні повністю збивала їх із пантелико. Сказати неправду для них означало змінити закони природи. Для народу торговців це був безумовний недолік, тож зунські старішини тисячоліттями вивчали цю дивовижну властивість, якою так щедро були наділені решта народів, і вирішили – що зуни теж мають нею уволодіти. Юнаків, які демонстрували ледь помітні задатки такого таланту, заохочували все більше викривляти істину під час спеціальних церемоній, в ході яких проводилися відповідні змагання. Першою записаною зунською прото-брехнею стало «Насправді мій дідусь досить високий». Та врешті-решт зуни навчилися давати собі з цим раду і було засновано посаду брехуна племені. Слід розуміти, що хоча більшість зунів не вміють брехати, вони з великою повагою ставляться до одноплеменців, здатних змалювати світ не таким, яким він є. Тож брехун посідає високе становище. Він представляє плем'я – в усіх відносинах із зовнішнім світом, який пересічний Зун давно і не намагається зрозуміти. Зунські племена дуже пишаються своїми брехунами. Інші ж раси це дуже дратує. На їхню думку, Зуни мали б назвати цю посаду в більш годящий спосіб. Скажімо, дипломат чи спеціаліст зі зв'язків із громадськістю. І їм здається, що зуни просто глузують з такої важливої теми. «Це правда?» – з підозрою спитала Еск, оглядаючи переповнену каюту. «Ні», – впевнено відповів Амшат. Його молодша дружина, що готувала вівсянку на крихітній, вибагливо прикрашеній плиті, хихикнула. Троє дітей серйозно спостерігали за Еск, з понад столу. «А ви хоч коли-небудь говорите правду?» «А ти?» Амшат усміхнувся своєю повною золота посмішкою, але очі його не сміялися. «Чому я знайшов тебе серед моїх мішків із вовною?» «Амшат не викрадач людей. У тебе вдома мають хвилюватися, егеш?» «Гадаю, мене шукатиме бабуня». – сказала Еск. – Але не думаю, що вона дуже хвилюватиметься. Швидше розгнівається. – В кожному разі мені треба до Анкморпурка. Можете садити мене з корабля? – З баржі. – Якщо хочете. Та ваша щука мене не турбує. – Цього я не можу, – сказав Амшат. – Це брехня? – Ні. Тут навколо дикі звірі, грабіжники і багато чого. Еск задоволено кивнула. Тоді нема питань? Я не проти спати на вовні. І я можу заплатити за дорогу? Я вмію?» Вона завагалася. Незакінчена фраза повисла у повітрі маленьким кристалом, тим часом, як обачність із певним успіхом, Спробувала взяти її довгого язичка під контроль. «Робити корисні речі», – недоладно договорила вона. Вона бачила, що Амшат з коса кидає погляди на старшу дружину, яка шила щось біля плити. За зунським звичаєм вона була вдягнута в усе чорне. Бабуня це палко схвалила б. – Які саме корисні речі? – спитав Зум. – Прати й замітати, геш? – Якщо треба, – відповіла Еск. – А ще можу робити подвійний та потрійний перегін, очищувати візки і виготовляти свічки, підбирати правильне насіння, корені та стебла і готувати більшість описаного у вісімдесяти видах чарівного зілля. Умію прясти, вичисувати шерсть, вимочувати та прогрівати на парі коноплі, ткати на ручних, вертикальних, горизонтальних і шляхетних кроснах, в'язати, якщо мені набиратимуть петлі, читати сліди на землі і на камінні, виточувати з дерева різні деталі аж до пазів і шипів, передбачати погоду за поведінкою звірів і виглядом неба, Розводити бджіл, варити п'ять сортів медовухи, робити протраву та виготовляти і змішувати фарби, включаючи незмивну синьку. Працювати з бляхою, лагодити взуття, обробляти більшість видів шкіри. А якщо у вас є кози, можу їх доглядати. Я люблю кіз. Амшат замислено дивився на неї. Еск відчувала, що від неї чекають продовження. Бабуня не любить, коли люди сидять без діла. Спробувала вона і у вигляді подальшого пояснення додала. Вона завжди каже, що дівчина, яка вміє боротися по господарству, ніколи не лишиться без засобів до існування. Або, наприклад, без чоловіка. Слабко кивнув Амшат. «Ну, насправді бабуня про це казала багато». «Не сумніваюся», – урвав Амшат. Він подивився на старшу дружину, і та майже непомітно кивнула. «Гаразд», – сказав він. «Якщо від тебе буде користь, можеш лишатися. До речі, чи вмієш ти грати на якому-небудь інструменті?» Еск не відвела очей під його пильним поглядом. Мабуть. Ось так Еск з мінімальними труднощами лише крихтами жалю покинула вівцескельні гори з їх грозами та заметілями і приєдналася до зунів у їхній торговельній експедиції за течією ріки Анг. Барж було щонайменше три десятки. На кожній розміщувалася щонайменше одна багатолюдна зунська родина. І на жодних двох баржах не було однакового вантажу. Більшість плавзасобів були з'єднані канатом. Тож якщо комусь із зунів бракувало спілкування, вони просто підтягували сусідню баржу ближче і заходили в гості. Еск обладнала собі гніздечко серед вовни. Там було тепло, трохи пахло бабуниним домом, і, що найважливіше, там її ніхто не турбував. Але вона починала трохи хвилюватися через чари. Чари явно виходили з-під контролю. Вона не творила чародійства, воно просто відбувалося навколо неї. І вона відчувала, що якби навколишні про це знали, це навряд чи їх потішило б. На практиці це означало, що під час миття посуду їй доводилося довго брязкати і плюскотіти водою, аби приховати той факт, що тарілки очищалися самі. Якщо їй доводилося щось лагодити, вона мусила десь для цього сховатися – щоб приховати інший факт, що дірка зникала як... як зачарована. А на другий же день плавання вона, прокинувшись, побачила, що там, де вона сховала посох, вовна за ніч сама собою вичесалася, перетворилася на прядиво і змоталася в акуратні клубочки. Вона вирішила ні на мить не уявляти розпалення вогню. Щоправда, мандрівка мала й свої переваги. Кожен повільний поворот великої брунатної ріки дарував нові видовища. Траплялися тінисті ділянки з густими лісами, що їх баржі проходили на рівні віддалі від обох берегів. Чоловіки в такі хвилини озброювалися, а жінки ховалися під палубу. Всі, крім еск яка сиділа і зацікавлено дослухалася до форкання та чхання, що долинали із заростей. Були береги, зайняті під поля та городи. Було кілька міст, значно більших, ніж Огулан. Було навіть кілька гір, хоча вони виявилися старими й приземкуватими, а не юними й нахабними, як її рідні гори. Еск аж ніяк не тужила за домом, та часом відчувала себе тією ж баржею, яку не куди тягне скінченний канат, але яка залишається прив'язаною до якоря. У деяких містах баржі причалювали. За традицією на берег сходили лише чоловіки, а розмовляти з неезунами міг лише амшат вдягнувши церемоніальний брехне капелюх. Еск зазвичай ходила з ним. Він намагався натякати, що вона мала б дотримуватися неписаних правил зунського життя і лишатися на борту. Але для Еск натяк був усе одно, що укус комара для носорога середнього розміру. Вона вже зрозуміла, що якщо ви не звертаєте уваги на правила, то в половині випадків їх по-тихому переписують так, щоб вас вони не стосувалися. До того ж у Амшата склалося враження, що коли з ним еск, він має дуже добрий виторг. В маленькій дівчинці, яка рішуче позирала на купців за його ніг, було щось таке, що примушувало найзагартованіших торгашів чим швидше доходити згоди. Щиро кажучи, це починало його непокоїти. Коли перекупник в обнесеному стінами Земфісі запропонував йому мішечок ультрамаринів в обмін на стол антухів вовни, голосок десь із району його кишені повідомив. «Це не ультрамарини!» «Ви тільки послухайте!» Засміявся перекупник Амшати з серйозним виглядом Підніс один камінь до ока «Я слухаю», Сказав він «Та все ж вони на вигляд Як справжні ультрамарини Блищать і мерехтять як треба» Еск похитала головою «Це прості підманки хамелеони» Сказала вона Не замислюючись про що й пошкодувала» коли обоє чоловіків з подивом втупилися в неї. Амшат покатав камінця на долоні. Класти підманки хамелеони поряд зі справжніми дорогоцінними каменями, щоб вони, відповідно, змінили забарвлення, було традиційним шахрайством. Але ці мали всередині блакитний вогник справжності. Він пильно поглянув на перекупника. Амша добре вивчив мистецтво брехні і зараз, придивившись, зауважив її ледь помітні ознаки. «Схоже, виникли підстави для певних сумнівів», – промовив він, – «але їх легко розвіяти. Достатньо віднести камінці до алхіміка на Сосновій вулиці. Весь світ знає, що в гіпактичній рідині підманки просто розчиняються, егеш». Його візаві завагався. Амшат ледь змінив позу, і напруженість його м'язів дала зрозуміти, що будь-який раптовий рух з боку перекупника закінчиться для того горизонтальним положенням у пелюці. Та ще й клята дитина жмурилася на торговця так, ніби бачила всі його думки аж до найпотаємнішої. Нерви перекупника не витримали. «Я шкодую через це прикре непорозуміння», – зажеботів він. «Я ці щиро сприймав за ультрамарини, але аби уникнути суперечки між нами, просив би вас прийняти їх у подарунок. А щодо до вовни, то чи можу я запропонувати вам цей першосортний розет? Він видобув із крихітного ксамитового мішечка маленького червоного камінця. Але Амшат ледь поглянув на нього. Натомість, не відводячи погляду від перекупника, він передав камінця еск. Та кивнула. Коли торговець поквапився геть, Амшат узяв еск за руку і ледь не з силою потяг її до крамниці алхіміка – яка насправді була чимось на кшталт ніжі в стіні. Лідній господар крамниці узяв найменшого синього камінця, вислухав квапливі пояснення мшата, налив маленьку мисочку гіпактичної рідини і вкинув камінчика в неї. Камінець запінився і зник. – Дуже цікаво, – промовив алхімік. Він узяв пінцетом іншого камінця і став уважно роздивлятися його крізь збільшувальне скло. – Це справді підманка, але певною мірою напрочу чистої води, – оголосив нарешті він. – Їх аж ніяк не можна назвати нічого не вартими, і я міг би запропонувати вам, наприклад, у дівчинки щось негаразд із очима? Амшат непомітно штовхнув Еск ліктим, і вона припинила випробовувати на їхньому співрозмовникові черговий погляд. «Запропонувати вам, скажімо, два зати срібла». «А скажімо, п'ять?» – люб'язно відгукнувся Амшат. «І я б хотіла отримати один із каменів», – додала Еск. Старий здійняв руки до неба. – Але ж це просто забавки, – вигукнув він. – Вони цікаві лише колекціонерам. – От тільки колекціонер може продати їх наївному покупцеві під виглядом найкращих розеттів чи ультрамаринів, – сказав Амшат. – Особливо, якщо цей колекціонер єдиний у місті алхімік. Старий ще трохи побурчав, та врешті-решт вони зійшлися на трьох затах і срібному ланцюжкові для підманки еск. Коли вони відійшли досить далеко, Амшат простягнув еск кілька маленьких срібних монеток і сказав. Це тобі. Ти це заробила. Але... Він присів навпочіпки так, щоб його очі опинилися на рівні її очей. «Але ти маєш сказати мені, звідки ти знала, що камені фальшиві?» Він мав стурбований вигляд, але Еск відчувала, що правда йому не сподобається. Чародійство змушувало людей почуватися незатишно. Йому не припало б до смаку, якби вона просто сказала Підманки є підманки, а ультрамарин є ультрамарини. І якщо вам здається, що з вигляду вони однакові, то це лише тому, що більшість людей не вміють користуватися зором як слід. Ніщо не може повністю приховати свою істинну суть. Замість усього цього вона сказала. Неподалік від села, де я народилася, є копальні в яких гноми видобувають підманки. Тому в нас кожен швидко навчається помічати, що ці камені заломлюють світло по-особливому. Амшат деякий час дивився їй в очі. Потім знизав плечима. Гаразд, чудово. Слухай, я тут маю ще деякі справи. Не хочеш купити собі якісь обновки чи ще щось? Я б застеріг тебе від недобросовісних торговців, але чомусь, не знаю вже чому, мені здається, що ти навряд чи матимеш проблеми. Ес кивнула. Амшат розвернувся і сягнистим кроком рушив через ринок. Біля найближчого рогу він спинився, замислено подивився на дівчинку і розчинився в натопі. Ну от, приплыли, сказала собі Еск. Він ще ні в чому остаточно не впевнений, але збирається за мною стежити. І перш, ніж я щось зрозумію, посуха в мене не буде. Зате буде купа неприємностей. І чого всі так бояться чарів? Вона пофілософськи зітхнула і рушила досліджувати місто проблема посуха лишалася. Еск сховала його глибоко у вовні, яку ще не розвантажували. Але якщо вона повернеться по нього зараз, їй почнуть ставити питання, на які вона не матиме відповідей. Вона знайшла годящий провулок і поквапилася ним, аж доки одна з арок не приховала її від сторонніх очей, чого вона й прагнула. Якщо повернутися було неможливо, лишався єдиний варіант. Вона простягла вперед руку й заплющила очі. Еск точно знала, чого хоче. Це було ясно як день. Посох у жодному разі не повинен був прилетіти, пошкодивши баржу чи привернувши увагу. «Все, що потрібно», – сказала вона собі. Це незначна зміна світобудови. Замість світу, в якому посох лежить під вовною, мав з'явити світ, в якому вона тримала посох в руках. Крихітна зміна – непомітна переробка того, як усе є. Якби Еск мала більше досвіду в чародійстві, то розуміла б, що це неможливо. Кожен чарівник знає, як переміщувати предмети, починаючи з протонів і далі за списком. Але принципова річ полягає в тому, що згідно з законами фізики, щоб перемістити щось із точки А до точки Я, слід пройти через усі інші літери алфавіту. Єдиний спосіб змусити щось зникнути в точці А і з'явитися у точці Я – це відкинути геть усю реальність. Краще навіть не думати, до яких проблем це може призвести. Та Еск була ще недосвідчена, а кожному відомо, що головна запорука успіху це не знати, що задумане тобою неможливе. Людина, яка не знає про можливість поразки здатна стати цеглиною на шляху велосипеда історії. Поки Еск намагалася придумати, як перемістити посох, навколо неї розбігалися брижі чарівного ефіру, змінюючи дискосвіт у тисячах дрібниць. Більшість цих змін так ніхто ніколи й не помітив. Можливо, на пляжах дещо змістилося кілька піщинок чи якийсь листок якогось дерева опинився в дещо іншому положенні. Але потім хвиля ймовірності вдарила об край реальності і відскочила, як вода, що хлюпає об край басейну. Вода, яка стикаючись із брижами, що йдуть назустріч, спричиняє невеличкі, але важливі вири самій тканині буття. У тканині буття можливі вири, бо це дуже дивна тканина. Звісно, Еск нічогісінько про це не знала, але була цілком задоволена, коли посох упав їй в руку просто з повітря. Він був теплий на дотик. Якийсь час вона дивилася на нього. Вона розуміла, що має щось із ним зробити. Посох був надто великий, надто помітний, надто незручний. Він привертав увагу. «Якщо я збираюся дістатися з тобою до Анкморпорка», – замислено сказала вона, – «то доведеться тебе замаскувати». Чари посоха зблиснули кількома запізнілими іскорками, і він потемнішав. Врешті-решт Еск вирішила проблему, коли знайшла на головному ринку Земфіса крамницю з мітлами. Вона купила найбільшу, повернулася до своєї арки, витягла держака і запхала посох глибоко в березове пруття. Таке поводження зі шляхетним предметом видалося їй не дуже гідним, і вона подумки попросила в посоха пробачення. Хай там як, тепер це була інша справа. Ніхто не придивлятиметься до маленької дівчинки з мітлою. Вона купила пиріжка зі спеціями, щоб перекусити під час оглядин міста. Продавець легковажно обрахував її і лише згодом помітив, що мимоволі дав їй як решту дві срібні монети. Крім того, дивним чином уночі до його ядки пробралися щурі і з'їли весь товар, а в його бабусю влучила блискавка.